Když jsem se probudil, hodiny ukazovali téměř sedm. Jocelu jsem zastěhl u pánve nad petrolejovým vařičem. Chovala se s jistotou a klidem, které v ničem nepřipomínaly vyděšené děvče z minulé noci. Bohužel máme jen kondenzované mléko. Lednička nefunguje. Ale všechno ostatní je, jak má být, řekla. Chvíli jsem ani nemohl uvěřit, že tato účelně oblečená dívka je totožná s plesovým přeludem z včerejšího večera. A rozhodla se pro temně modrý lyžařský oblek s bílými ponožkami, ohrnutými přes pevné, vysoké boty. Na místo nešikovné kudly, kterou jsem jí včera vybral já, měla na tmavém opasku připjat pěkně vypracovaný lovecký tesák. Taky jsem mohl myslet trochu dopředu. Dvouřadák není zrovna nejvhodnější pro fušku, co máme před sebou. Mohl se obléct líp, přisvědčila s kritickým pohledem na mé pomačkané šaty. To světlo, co jsme včera viděli, přicházelo z věže univerzity. Jsem si tím skoro jistá. Vešel jsem do její ložnice a podíval se ve směru líhy, kterou jsem vyrýpal do okenního rámu. Ukazovala přímo k věži. A ještě něčeho jsem si všiml. Ze stožáru na věži vláli dvě vlajky. Jedna mohla zůstat vstyčena náhodou, ale dvě byly nepochybně záměrným signálem. Při snídaní jsme se dohodli, že náš plánovaný program zatím odložíme a nejprve proskoumáme, kdo se to usídlil ve věži. Projížděli jsme ulicemi bez větších obtíží a zanedlouho jsme zahnuli do Store Street. Na jejímž druhém konci se proti nám styčila věž univerzity. Ale vlnil se tam taky neprávě zanedbatelný dav. Při řekla Josela. Strhl jsem prudce vůz do Gover Street, ujel ještě nějakých 50 metrů a zastavil. Trochu to tady znám. Za těmi domy je zahrada. Odtamtud dobře uvidíme, aniž bychom se do toho zapletli. Vystoupili jsme z auta a začali s nadějí nahlížet do suterenních vchodů. Ve třetím jsme našli otevřené dveře. Chodba procházející domem vedla přímo do společné zahrady. Větší část byla na úrovni suterénu a tudíž níže než okolní ulice, ale na vzdálenější straně, přilehlé k budově univerzity, se zdvíhala terasovitě vzhůru. Od ulice ji oddělovala vysoká železná vrata a nízká zítka, za níž jsme se přikrčili. Podařilo se nám najít menší vyvýšeninu, která nám umožnila dobrý výhled přes hlavy davu na vrata. Skrze mříže hovořil ve mlouvavě jakýsi muž v placaté čepici ale reakce druhého muže stojícího za vraty se stávaly výlučně z odmítavého vrtění hlavy. Výmluvný muž se nyní otočil, takže jsme si ho mohli prohlédnout z profilu. Měl přímý úzký nos, poněkud kostnaté rysy, a hádal se mu kolem třiceti. Jak se debata s klzem Řížový vrat rozvíjela, aniž k něčemu vedla, nabýval jeho hlas na síle a důrazu. Nicméně na toho druhého to nijak viditelně nepůsobilo. Nebylo pochyb, že muž za vraty vidí. Za ním stál hlouček tří dalších mužů. Stejně jako jejich mluvčí, pohlíželi Nadav a jeho řečníka s bedlivou pozorností. Chlápek na naší straně se dostal do varu. Tihle tady mají stejný právo na život jako vy. Nebo snad ne, sakra. Jejich vina to není, že jsou slepí. To není ničí vina. Ale vaše vina bude, jestli je necháte chcípnout hlady. Jeho projev byl podivuhodnou směsicí hrubosti a vzdělání, takže ho bylo těžko někam zazadit. Jakoby mu nebyla zcela vlastní ani jedna z těchto poloh. Dělám pro něco můžu, ale provoha jsem se na to docela sám a jich jsou tisíce. Vy byste jim taky mohli schánět jídlo, ale co děláte vy? Co pro ně vůbec děláte, hovno? S opovržením si odplivl a zvedl v řečnickém gestu dlouhou paži. Támhle? Napsal ruku, zahrnuje do toho pohybu celý Londýn. Támhle čekají tisíce nešťastníků, až jim někdo ukáže, kde si vzít jídlo. Proboha všemohoucího, co pak nejste lidi. Muž na druhé straně vrat, co si řekl, ale z našeho místa jsme mu nerozuměli. Jak dlouho? Křičel muž na naší straně. Jak mám sakra vědět, jak dlouho ještě jídlo vydrží? Já vím jenom to, že když takový parchanti jako jste vy, nepotáhnou s náma a nepíchnou nám moc živých nezbude, až konečně přijdou a začnou dávat tenhle velemaglajst do figury. Zmlkl a metal chvíli očima blesky na svého odpůrce. Já vím, co zatím vězí. Vy totiž máte strach. Bojíte se jim jídlo. Čím víc toho snědí, tím míň zůstane pro tu vaši sebranku. Ani tentokrát jsme nerozuměli odpovědi toho druhého, ale ať řekl cokoliv, řečníka to nikterak neuspokojilo. Okamžik mlčky zachmuřeně zíral skrze mříže, potom z nenadání blesku rychle prostrčil ruku mřížemi a popadl muže na druhé straně za paži. Proč protáhl mříží a skroutil? Volnou rukou pak hrábl po nejbližším slepci. Pevně ho kamaráde! Řekl a v zápětí skočil k hlavnímu uzávěru vrat. Muž zavraty se vzpamatoval z prvního překvapení. Zádyk mřížím snažil se divoce vyprostit s pomocí volné ruky. Náhodou přitom udeřil slepce do obličeje. Ten vykřikl, ale sevřel ho ještě pevněji. Vůdce Davu se zatím pokoušel uvolnit uzávěr vrat. V tom práskla puška. Kulka pleskla o mřížový, odrazila se od něj a zarila se do zdi budovy. Vůdce se nerozhodně zarazil. Za jeho zády se zdvihla vlna nadávek a jeden, dva zděšené výkřiky. Zástup se navalil dopředu a zase zpátky, jako by v nejistotě zda vzít do zaječích nebo navrata zaútočit. zautočit. Rozhodli zanět ti na dvoze. Spatřil jsem, jak si nějaký mladě vyhlížející muž nasazuje co si pod rameno a jakmile se ozval štěkot samopalu, strhl jsem Joselu k zemi. Bylo zřejmé, že střelba jde úmyslně vysoko, nicméně její rachot a hvízdání odražených střel nahánělo strach. Jedna krátká dávka všechno urovnala. Zástup se rozpadl, slepci prchali do bezpečí. Jejich vůdce se ještě krátce zastavil, aby zazval něco nesrozumitelných slov, ale pak se dal také na útěk. Běžel po pomalic rýt vzhůru a cestou se všemožně snažil znovu sjednotit své rozprášené druhy. Usedl jsem na zem a pohlédl na Joselu. Měl pravdu, řekla Víš přece, že měl pravdu, veď? Ano, měl. A přesto se strašně mýlil. Neexistují žádní oni, kteří by přišli a dali tenhle velemagla do figury. Tím jsem si už naprosto jistý. Nikdo to nedá do pořádku. Mohli bychom dělat, co říká. Mohli bychom některým, i když jen některým z nich obstarávat jídlo. Mohli bychom to dělat několik dní, snad i několik týdnů, ale co potom? Připadá mi to hrozné. Tak necitelné. Poctivě vzato volba je docela prostá. Buď začneme zachraňovat všechno, co se z toho vraku zachránit dá, včetně nás samých, anebo se obětujeme alespoň částečnému prodloužení života ostatních. A i kdybychom jich pár mohli zachránit, které si vybereme? Vidím, že ses už rozhodl. Těžko posoudit, zda to byl, či nebyl nádech nelibosti, co zaznělo z jejího hlasu. Moje milá, mně se to nezamlouvá o nic víc než tobě. Předložil jsem ti naše alternativy bez všech příkraz. Ti lidé zavraty si zřejmě umínili přežít za každou cenu zarila prsty do země a dívala se, jak se jí zhaztí si Řekla bych, že máš pravdu. Ale moc se mi to nelíbí. S rozhodováním podle toho, co se dám líbí nebo nelíbí, je definitivně konec. Přelezl jsem z a pomohl Josele na druhé straně dolů. Muž zavraty nám otevřel a vpustil nás dovnitř. Kolik je vás, Zeptal se, se. Jenom my dva. Tak pojďte se mnou, vyhledáme plukovníka. Boubelatý muž těsně kolem padesátky seděl za stolem, po kterém bylo v úhledných hromádkách s matematickou přesností rozloženo množství papírů. Když jsme vešli, změřil si nás každého zvlášť dlouhým upřeným pohledem, trvajícím o něco déle, než bylo zapotřebí. Vaše jména, prosím? Adresy? Obávám se, že vám za současné situace moc platné nebudou. Zamomlal, co si o systému, organizaci a příbuzných a zapsal si je. Následoval věk, povolání a všechno ostatní. Potřebujeme schopné lidi. Pan Bídli vám řekne, co je zapotřebí. Michael Beadley byl pravým opakem plukovníka. Byl hubený, vysoký, ramenatý a mírně přihrbený. Soudě podle vzezření nespal celou noc. Nicméně nás srdečně přivítal a hned představoval mladou ženu, která si znovu zaznamenala naše jména. Sandra Telmontová je náš profesionální pamětník. Jejím chlebem bylo živa psaní kronik, takže její přítomnost mezi námi považujeme za zvláštní, prozíravý zásah prozřetelnosti. Sandra Kývla na pozdrav. Prozatím je pozdrav kolem pět nás třiceti. kolem a 28 vidí. Zbytek tvoří jejich manželky nebo manželé. A taky dvě nebo tři děti. nevidomé V tomto okamžiku je naším hlavním cílem urychlený přesun z města někam do bezpečí. Mělo by k tomu dojít někdy během zítřka. Budeme-li do té doby připraveni. Pověděl jsem mu o našem stationu. Zásoby jsme si chtěli opatřit dneska odpoledne. Kromě spousty trifidích zbraní nemáme ještě skoro nic. Sandra se pousmála a bílý tázavě zvedl obočí. Jako prvořada potřeba mi to připadá trochu zvláštní. Vysvětlil jsem mu naše důvody, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Jen pokrčil rameny a pokračoval. Chcete-li tedy s námi, navrhují toto. Zajete s autem do dvora, vyložte z něj svoje věci a pak si ho někde venku vyměňte za pořádný velký nákladák. Vyznáte se někdo trochu v medicíně? Museli jsme přiznat, že ne. Škoda. Svěřovat vám obstarání léčiv a instrumentů by tedy asi nemělo cenu. Co byste řekli potravinám a domácím potřebám? Obrátil několik listů papíru sepnutých klipsem, jeden od nich oddělil a podal mi ho. V záhlaví stálo číslo 15 a pod ním byl strojem psaný seznam konzervovaných potravin, kuchyňského nádobí a nějakého ložního prádla. Pokud jde o potraviny, Zaměřte se na nejvyšší výživnou hodnotu a co nejmenší objem. Chci říct, že i kdyby snad byly kukuřičné vločky tou největší vášní vašeho života, uděláte líp, když na ně zapomenete. Radím vám, abyste se drželi skladišť a obchodních domů. Vzal mi seznam z ruky a načmáral na ně dvě nebo tři adresy. Co se týče potravin, hlavním předmětem vašeho zájmu budou konzervy a pevné obaly. Nedejte se například zlákat pitli mouky nebo cukru. Tyhle věci má na starost jiná parta. Snažte se udělat do co nejvíc. Kolem desáté večer se tady bude konat společná schůze. Máte pistoly? Na to jsem ještě nepomyslel. Vytáhl ze stolní zásuvky dvě pistole a přistrčil je k nám. Pro všechny případy. Docela stačí, když vypálíte do vzduchu. Přeju dobrou kořist. Nákladák, který nám padl do oka, se ukázal k nepotřebě, neboť byl plný dřevěných beden, příliš těžkých, než abychom je mohli sami vyložit. S dalším jsme měli větší štěstí. Byla to zbrusu nová prázdná pětitunka. Přesedli jsme si a ponechali station jeho osudu. Na první adrese byly rolety skladu spuštěné, ale tlakem páčidla ze sousedního obchodu se dali snadno přesvědčit, aby lehce vyjeli nahoru. Ovnitř jsme učinili znamenitý objev. U nakládací rampy stála přistavena tři nákladní auta. Jedno z nich bylo plně naložené bednami masových konzerv. Rozhodli jsme se, že pro tento nákladák se vrátíme později a s naším prázdným jsme odjeli do dalších skladů pro balíky prostěradel, přiklívek, prošívaných dek a řinčivou všeho chutě hrnců, pánví, rendlíků a konvic. Tak jsme zajeli do prvního skladiště pro naložený nákladák a zavezli obě auta z volna a bez problémů do univerzity. Zaparkovali jsme na předním dvoře a vyrazili za další kořistí. Kolem půl sedmé jsme se vrátili po druhé s dalším párem důkladně naložených nákladáků a s pocitem užitečně naplněného dne. Z budovy se vynořil Michael Beadley, aby si prohlédl náš příspěvek. Všechno schválil, až natucet bedínek, které jsem přidal ke svému druhému nákladňáku. Co to je? Trifidí pušky a střelivo. Zamišleně si mě prohlédl. Bylo mi jasné, že má posedlost Trifidy, mne u něho staví do poněkud pochybného světla. Viděl v tom patrně zaujatost u člověka mého povolání docela pochopitelnou, nicméně zhoršenou v důsledku nedávného uštknutí a v duchu uvažoval, zda by tato obsese nemohla zahrnovat ještě nějaké další, nejiž tak neškodné projevy. Poslyšte, přivezli jsme čtyři plně naložená auta. Chci od vás jen, abyste mi v jednom z nich poskytli místo pro těchhle pár bedníček. Jestli ovšem myslíte, že tolik místa nevyšetříme, dojdu sehnat nějaký přívěz nebo ještě jeden nákladák. Ne, ne... Jen je nechte, kde jsou. Moc místa stejně nezaberou, rozhodl. Vešli jsme s Joselou do budovy a vypili trochu čaje v improvizované jídelně. Myslí si, že mi ti tri fidi straší ve věži. Řekla bych, že na to brzy přijde sám. Divím se, že je zatím ještě nikdo jiný neviděl. Tyhle lidé se drželi pouze v centru města. My jsme dneska taky žádného neviděli. Mohou se vydat až sem? Těžko říct. Někteří tady možná zabloudí. Jak se asi uvolnili? Když začnou lomcovat kůlem a nestratí výdrž, obvykle se jim to podaří. Na farmách utíkali zpravidla tak, že se napřeli proti jedné části plotu a tlačili na ní, dokud nepovolila. A to jste nemohli stavět pevnější ploty? Mohli. Ale nechtěli jsme je mít, na trvalo na stejném místě. Ostatně Trifidi to nedělali tak často a většinou se dostali jen z jednoho pole na druhé, takže stačilo zahnat je o kus dál a plod znovu vztyčit. Pochybuji, že by sem nějakých zabrousil úmyslně. Z Trifidího hlediska musí být město něco jako poušť. Patrně se budou snažit dostat se spíš do volné krajiny. Střílela si už někdy z Trifidí pušky? Josela zavrtila hlavou. Napadlo mě, že bych tě mohl trochu zacvičit. Vzali jsme dvě trifidí pušky a odešli do parku na blízkém Russell Square. Dobrou půl hodinu jsme odstřelovali nejvyšší vrcholky příhodných křovisek, když se k nám potrávníku přiloudala mladá žena a zamířila na nás malý fotoaparát. Vy jste co? Od novin? vyzvídala Josela. Vlastně ano, řekla mladá žena. Alespoň prozatím pořizují něco jako oficiální kroniku událostí. Elspeth V tomhle vidím prsty našeho pořádku milovného plukovníka. Máte pravdu, přisvědčila. Pak najednou ožila. A vy jste slečna Plejtnová. Často jsem si říkala, jak asi poslyšte přerošila jí Josela Což pak zrovna moje pověst musí být jedinou věcí, která se v tomhle rozvráceném světě drží zuby nechty. Neměli bychom na to zapomenout. Hmm. Řekla zamýšleně slečna Kerjová. Takže, co to pořád máte s těmi Trifidy? Řekli jsme jí to. Všichni si myslí, dodala Josela. Že je buď panikář nebo pošuk. Slečna Kerriová zvažovala, ke které variantě se má přiklonit. Její obličej byl spíše zajímavý než hezký a její pleť určitě chytala barvu pod silnějším sluncem, než bylo naše. Oči měla poctivé, bystré a tmavě nědé. A jste? Zeptala se. Víte, myslím si, že když se vymknou z ruky, Dokážou nadělat dost nepříjemností, abychom je museli brát vážně. To rozhodně. Viděla jsem místa, kde se lidem vymkly z ruky. Vypadá to pak škaredě. Ale v Anglii neumím si to dost dobře představit. Nebude nás tolik, abychom je zastavili. Chtěla-li na to něco odpovědět, překazili jí to zev motoru nad našimi hlavami. Obrátili jsme oči vzhůru a spatřili, jak se k nám od střechy britského muzea snáší helikoptéra. To bude Ivan, vysvětlila slečna Kerjová. Říkal, že se mu snad podaří jednu sehnat. Musím si jít zmáčknout, jak přistává. A odběhla potrávníku pryč. Když motor helikoptéry zmokl, zdálo se ticho hlubší než dříve. Pozad tomu nemůžu vězit. Snažím se, ale nejde mi to. Všechno přece nemůže jen tak končit. Končit. Končit. Je to určitě nějaký zlý sen. Zítra bude tenhle park zase plný rámusu. Po ulicích kolem budou rachotit červené autobusy. Chodníky budou plné hemžících se davů. Semafory budou zase blikat. Takhle svět přece nekončí. Nemůže. Cítil jsem v podstatě to též. Domy, stromy, nesmyslně honosné hotely na protější straně náměstí, to všechno vypadalo až příliš normálně. Až příliš připraveno pro oživující dotek. A přesto... A přesto mám dojem, že kdyby dinosauzy byli schopni myslet, mysleli by si svého času zhruba totéž, co my. Čas od času se to prostě stává. Chápeš? Ale proč zrovna nám? Řekl bych, že je to prostě slepá náhoda. Náhoda, že se to stalo, nebo? Náhoda, že se to stalo zrovna nám. Že se to stalo nám. Jednou k tomu nějak dojít muselo. Nebylo by přirozené, aby jeden druh tvorstva převládal a trvalo. Nechápu, proč. To je věru zapeklitá otázka. Ale nevyhneš se závěru, že život musí být dynamický. Nikdy ne statický. Tak či onak vždycky musí dojít ke změně. Všechno má svůj začátek a konec. Ale protýkám... Že podle mého k tomu tentokrát nedošlo, i když jsme měli zatraceně na mále. Tak. Tak tady nemyslíš, že je to naprostý konec nás lidí. Mohl by to být konec, ale. Ne, nemyslím. Tentokrát ještě ne. Stále to mohl být náš konec. Nepochyboval jsem o tom ani v nejmenším. Nejodceznější na tom je, jak hladce jsme přišli o svět, který nám připadal tak bezpečný a zaručený. Měla stoprocentní pravdu. Jádrem šoku se jevila právě ta prostota celé katastrofy. Uprostřed důvěrně známého světa člověk snadno zapomíná na všechny síly, které tento svět udržují v rovnováze. A jeho jistotu považuje za něco samozřejmého. Bude to podivný svět. To, co z něho zbude. Pochybuju, že se nám v něm bude líbit. Řekla přemýšlivě Josela. Přišlo mi to trochu absurdní. Jako kdybychom mohli namítat, že se nám nelíbí myšlenka na smrt či na zrození mm -hmm.